Старий мисливець з властивою йому спостережливістю помітив, що Мігель Діас та його приятелі-мексиканці, злигавшись із десятком таких самих, як і вони і негідників з місцевої білої потолечі, підозріли заворушилися і весь час сникають по селищу. Придивившись пильніше, він простежив, звідки все воно йде, і з'ясувалося, що їх... Настановляє колишній капітан волонтерів касі Колхаун. Зеб розповів про своє відкриття молодій креольці, і вона одразу зрозуміла, в чому річ. Оце ж бо і не дає їй теперні хвилини спокою. З тривогою чекає вона нових звісток, і з селища сторожко видивляється на дорогу, що веде з форту до Делькорво, так наче хтось має принести їй звідти чи то смертний вирок, чи надію на життя. Сама вона показатися біля в'язниці не наважується. На дверях там стоїть варта, а навколо юрмляться цікаві нероби, що в усіх країнах знаходять якусь хворобливу втіху в тому, щоб якнайближче доступитися до небезпечних злочинців. А тут їхня цікавість підігрівається іще однією незвичайною обставиною. Злочинець не при своєму розумі, чи принаймні на якийсь час втратив глузд. Отож двері гауптвахти, вахти о будь якій годині дня, обложені юрбою, що, незважаючи на застереження вартових, жадібно прислухається до безтямного маячіння в'язня. Така жінка, як Луїза Пойндекстер, не змогла б пройти крізь ту юрбу, не наразившись на десятки цікавих поглядів, і з'явитися там було б надто ризиковано для її репутації. Якби молода криолка була сама собі господиня, це, може, й не спинило б її. Але за нею пильно стежить батько, що вже і так дещо підозрює. Та і ще один родич не менш ревно оберігає її честь в очах світу. Тож їй ніяк не можна припуститися такого необачного вчинку. Єдине, що їй лишається, це сидіти вдома. І вона то зачиняється в своїй самотній кімнаті і шукає розради в спогадах про палкі слова, що їх почула в хатині на березі Аламо, то піднімається на сотею і знову переживає в уяві солодкі хвилини під тінястими акаціями, де вона віддала своє горде серце коханому. Але її спогади затьмарює одна невідчепна думка – той, що скорив її серце, тепер принижений, вкритий ганьбою, його замкнено у в'язниці, і, можливо, він вийде звідти тільки на страту. І яка ж то була радість, коли вранці четвертого дня в Каса-дель-Корво з'явився Зепстамп і приніс звістку про те, що військовий загін повернувся до форту. Ці кілька слів означали дуже багато. Минув небезпека якої вони так боялися останніми днями, що в'язня виборюють з-під варти. Але не на те, щоб урятувати, а щоб заподіяти йому смерть. «Тепер вам нема чого потерпати, міслоїзо», – сказав Зеб, з певністю якої в попередні кілька днів йому помітно бракувало. «Такого вже не станеться, я сам про це подбав». «Ви, Зебе, а яким чином?» Ну, передовсім, як тільки вернувся майор, я стрівся з ним і побалакав по щирості, розказав йому всю цю історію, так як я її розумію. На щастя, він не має зла проти нашого хлопчини, а, здається, мені навпаки, скоріше прихильний до нього. Розказав я й про витівки всієї цієї наволочі, американців, мексиканців, кого там ще. І от про того, як його Діаса не забув. Бо то чи не найбільший серед них мерзотник. І тоді майор наказав поставити біля в'язниці подвійну варту, щоб так і надалі було. Ой, я така рада. Та ви гадаєте, що їх уже можна не боятись? Коли ви про містера Мігеля Діаса та його ватагу, то ладен заприсягтися, що можна. Перш ніж видобути когось з в'язниці, нехай видобудеться звідти сам. Що? Діас у в'язниці? «Як? Коли? Де?» «Стривайте, стривайте, мій Одразу стільки запитань, всі різні. Ну, то я почну з останнього, так буде зручніше. Отож, де?» «На це я можу сказати, що в тутешній околиці лише одна в'язниця – гаупт вахта форту. То певне, що він там. Де ж би ще?» «Разом із...» «Я знаю, кого ви хотіли назвати. Еге ж, вони обидва там. Одначе...» «Не зовсім разом. Між ними є переділ, але такий, що якби вони захотіли, то могли б перемовлятися. А разом з мексиканцем сидять оті троє його бісових дружків. От їм, мені здається, буде про що побалакати проміж себе».